Mul tuleb üks lugu meel, kus siiliga... <laughs> mis siiliga ei, ei, ei, ei, ei välja, kuidas Räägi, räägi nüüd, ära, mis oli, mõtle välja, räägi, räägi. räägi. Oota, oota, ära Kis, tee. Teeme oota, oota. ma ei veel... <laughs> parem ome täis, ootame, kui sa täis siin kaua lähe. <laughs> <laughs> kaua ei lähe! Siil läks metsa kuusele. Räägi ära. Ma tean. Ma tean. ära. tean. Ma tean. Ma tean. Ma tean. Ma tean. Ma tean. kuuse vaha? Ei, tean. Ma tean. Ma tean. Ma tean. Ma ära Ma tean. Ma tean. Ma tean. Ma tean. ära. tean. Ma Ei kõigepealt ütle, et läks metsa, unustas hingamise ära. Rask, väsis ära, Saagis ära, saagis edasi või Ja unustas ära, Kuule. saagis kuuse maha läks koju, unustas ära. <laughs> ei, ei, ei lihtsalt unustas ära. Ei, ei ära, see Me, oli kõige ära. See mees või siin läks metsa, noh. Aga mees oli ka metsas. Siin läks metsa, kuusele, kuusele. unustas ära. Hingamise, saagis ohtis, kuuski läks, läks koju. Läks hoistis kuuse ja unustas hingamise ära. Arvad siin üldse Kersti no... kuus läks no... Metsa, nägi siili ja unustas hingamise äragi. Võtta ära. Geppi Siili... Kulad äkki rääkima! ma sinu viil. Kulata äkki, kulata siili, anastasi, ei sinu Ma ei olnud sinu vist Ma ei olnud sinu vist viid. ei Ja, ja. Ei, ja, saagi saagi see, järgi Lõpaks, Jaigi, see? Väga, vaja, saagis, saagis, saagis, <laughs> saagis, saagis, saagis, saagis, Saagi saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, siili saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, saagis, räägi veel. Tuu lika seoses vä. Ja Räägi. räägi, lugu, okay, räägi. lugu meel, sõna no, ära. keegi, keegi peab küsima. Siiliga. kas sul või <laughs> ka tuleb kas, kas siiliga Tuleb midagi Seoses <laughs> no, ja, tuleb ikka me. Läks siil metsa kuusele. Ladies, kirsi kuule? Hakkame vastus peale. No, ta No, tuleb edagi välja. No, see siiliga tuleb üks lugu jälle mulle. Läks kord metsa kuusele. Kohtas kütikuuske Ei niimoodi taha, Aga ja. miks me üda räägi? räägime? No? Võtta otsut peale! nüüd ja, ja siis naere ära ma Ja siis niimoodi, et, saagi ma Ja rääkida ei oska või saa ei taha no. See päev. Lähda, Oot, kui, sa võid mõndagi siil lugu Mul on lugu lõppes. He? No üks. Seoses siiliga tuleb ikka meelde. Kord. No, on isegi See oli... Nät... Läks siil metsa kuusele. Nägi kisti kuuske Ja kukkus saagi! Mida? Kuuske Saagis ja saagis teeldas ära Puhkas ja Ei unustanudki ära, kuidas hingama pea Ja saagis edasi Järgi jäi siilikend. See on nii. No, noh, see on tead. Läks tubelt tri. Ma võtsin mingit siilikärgi ka täna meelde tulema. Ei, no, seoses siiliga üks lugu tuleb meelde, kuidas siil läks metsa kuusele, Jallutas, jallutas. Siis märkas ketšikuusk ja mõtles, et võib olla saegs. Mida? Noh, kuuske. Saagis ja saagis, väsis ära. Kumb? Mõnemad. Puhkasid, puhkasid välja, saagid edasi reis. Järgi, järgi. Sì, li gust. si la